«Ти все, що побажаєш, життя буде прекрасне». «А де я візьму ту наркоманку?» «Про це не хвилюйся», – посміхнулась матуся. «Скоро ти її побачиш». І вона з гордістю розповіла про те, що місяць тому, у черзі, познайомилися з чудовою кандидатурою. «Дівчина з багатодітної родини». Зайвий род», – доповіла матуся. «Батька немає». Мати весь час хворіє, живе на уколах. Це те, що нам потрібно. Друзів немає. Дівчина весь час працює на кількох роботах. Одне слово не в дахах, не освічена. Відпрацьований людський матеріал. Без перспектив на майбутнє. Завтра вона прийде до нас на вечерю. А якщо вона мені не сподобається? Почав було я, не розуміючи нелогічності свого запитання. От, ти добре?» Засміявся тато. «Хіба я тебе не вчив, що всі вони...» «Так, цих янголоподібних комах в мережі й стрічках мене учили ненавидіти з дитинства, мої милі, турботливі батьки. Вони не хотіли, щоб я страждав». Чудова кандидатура виявилася непоказною і сором'язливою. За столом вона не знала, куди подіти руки, якою виделкою їсти салат, якою рибу. Говорити не вміла, весь час затиналася. Батуся усіляко її нахвалювала, батько навіть поцілував руку. І взагалі поводились вони так, ніби до нас завітала принцеса. «Бачиш, як все добре?» пошепки сказав мені батько. «Хіба це жінка?» «Непорозуміння якесь?» «Кинь у неї камінець!» Так само пошепки пожартував я. Але тато мене не зрозумів. Він хвалив у мережу в комірець, непорозуміння, яке вона зробила власноруч. Одне слово, дівчина виявилася такою простою і дурненькою, що у той же вечір я зробив їй пропозицію. Мати і батько майстерно зіграли непідробне здивування. Дурепа розплакалася і зголосилася. Справа було зроблено. Батько негайно зібрав рідню. Це було справжнє свято, на яке вони чекали багато років, Ядьки плескали мене по плечах, підморгували, тітки ледь не задушили в обіймах, перезрілі кузини дивилися з обожнюванням, батько й мати навіть благословили нас маленькою листівкою із зображенням Божої Матері. Дорепо зніяковіло посміхалась, не вірячи своєму неочікуваному щастю, і поглядала на мене круглими закоханими очима. Вона не розуміла, що їй випала рідкісна можливість бути присутньою на власному похороні. Я подумав про це і зареготав. Дуре позвали Ася. Ім'я мені подобалось. Все ж інше у ній для мене вже було тліном. Ім'я, зрештою, залишиться хоч на могильній плиті. Весілля було призначене за місяць. До цього я мав зустрічатись з нареченою. Уходити в роль нещасного рятівника – заблуканої в наркотичних харчах душі. Батьки, в свою чергу, енергійно розповсюджували чутки про мій невдалий вибір серед всіх, кого вважали за потрібне запросити на урочистість. Я так само енергійно взявся до діла. Насамперед треба було завітати в дім нареченої. Він мене вразив. У хаті було бідно, але чисто, голодно, але весело. Дві дівчинки і двоє хлопчиків-близнюків обсіли мене немов грона винограду. Я роздав їм цукерки та іграшки, матері подарував парфуми, вона розридалася і тричі мене розцілувала. Потім ми їли запечену картоплю з оселецем, це було для мене незвично і дуже смачно. Я водив Асю в театр, у кав'ярню, у цирк, її очі майже завжди двоїлися від сліз. Я навіть не уявляв, що таке маленьке обличчя може вмістити стільки води. Вона вишила для мене хусточку з нашими іменами. Потім повів її до музею. Години зодві вона стояла нерухомо перед полотном Нестерова, а потім ще стільки ж перед іконою Божої Матері ХІХ століття. А потім із вдячністю поцілувала мене в щуку. До цього ми ніколи не торкались одне одного. Так наказував батько, а він розумівся на справах, які б могли завадити досягненню нашої спільної мети, я йому довіряв. Тому намагався помічати лише потрібні деталі, щоб не розкиснути.